Мали вони зріс людини травами. Данило дивувався, таких трав він ще ніколи не бачив. Дістались вони у згір'ях ще під ранок, і коли сонце вже починало припікати, знайшли затишний притулок серед чагарника і трав у гірському лісі, були майже впевнені. Навіть Данило відчув що саме тут їх навряд чи хто може відшукати. Чим більше, хто спрямувавши вони свій шлях у перетолежний бік від того, де повинні шукати їх воїни Касим Султана. Чого б їм на південь, коли рідний Айдарів Аул зараз, як розповів хлопець, відкочував на літній Пасовиська, Джайляу, у зовсім іншому напрямку. Мали б послати погоню туди, або ж на захід у Дашди Кипчак і Кипчацький степ, а сюди навряд. Та й зрозуміло було б. Кочівникам, воїнам, що тут знали утікача все одно, що голку у того їх знайти дуже важко, вони ж бо думали, що він утік сам. Оскільки коней зникло два, то могли припустити, що хтось йому допоміг, але хто. До цього вже ніколи б не дотумкались. Може, знайдуть біля Мазара, де очікував Найдара Данило полишене ним майно, їжу, зброю, одежу, але то вже байдуже. Передивившись, що вони мали зараз із собою. Найперш гарних коней із султанського табуна, що вже було багато, зброя або яка, але все ж Повне знаряддя, Данило перевірив, що за шабля дісталась йому від воїна, який охороняв юрту, де лежав зв'язаний Айдар. Не найкраще, але нічого собі. А луки стрілами ножі, доспіхи стражників, і ось їжі, катма. А звідси вибиратись куди і як. Данило відкинув геть цю думку, але Айдар раптом покликав його. Дивись, і він розгорнув один із худжинів, які захопили собою, коли вони вибирались із султанської юрти. Данило аж очі витріщив із здивування. Худін був повний дорогоцінних речей, жіночі прикраси, золоті чаші, різдені скриньки із другою інкрустацією, кинжал у багатій оправі і багато всього коштовного. «А це ще звідки?» – здивувався Данило. «Що це?» Коли мене схопили, і Касим Султан наказав кинути мене зв'язаного у юрту, аби завтра вранці, тобто десь от зараз, стратити мене перед усім військом, як вона і зрадника, то я хоч і був у нестямі, почув уривок розмови, що у тій юрті ж лежить здобич, доля від доходів, яка належить Есим хану. Тобто, це те, що мали привезти ханові у Трикестан. На що Касим Султан презирливо кинув, що, мовляв, не наїсться цей шакал. Тобто, я. Тим усім за ніч. Та ще зв'язаний. Та ще там стоїть охоронець. То байдуже, нехай там. І ось, коли ми тікали звідти, я пригадав ті слова – Ну, і кинувся до клунків, і оце прихопив два гурджини, не знаючи, що там до ладу. Та здогадуючись, що нам з тобою це ще як згодом придасться. Нам з тобою придасться. Данило відзначив ці слова, які сказані поміж усім просто як те, що було, що є і що має бути. Але ж такого ніколи не було сказано досі ні ним Данилом, ні Айдаром, бо їхні шляхи були визначені порізно. Бо їхнє життя аж ніяк не зводились у паралель, у рівнобіжні, і йшли кожен в інший протилежний бік, як тоді, коли вперше вони роз'їхались після суточки із комишевим котом, і коли Айдар повернувся з дороги і врятував Данила. Роз'їхались, а доля завернула назад, розійшлися ще раз, і таки і знову разом. І ось тепер все ж мало бути інакше. Зовсім інакше. І якби усе було гаразд у війську кочівників, то може б Данило вже їхав собі сам степом при повному обладунку, їжі і озброєні, своїм самотнім шляхом, а може б, Ще гостював у Айдарвих родичів, тут же, у тому стані, з якого щойно вихопив хлопця, рятуючи його від смерті, вже подумки, готуючись у дорогу. І дивись, знову разом, знову тікають від когось, знову кудись мчать, ховаючись від погоні, знову разом. І ось Айдар вже говорить, що їм це ще згодом придасться.